Beraz, lehenengualdiz, Euskali eslarieta deportatuen seme alabena hotxak jaso ditu miren azkarate kazetariak liburu batean, ikustezinak erbesteratuen seme alabak, liburuan sortzi lekukotasun eta testigantzak jasotzen dira. Hauen artean, intza, intz eta aitz aldana, e, anaien lekukotasunak eta biak ementxe gurean ditu, kaixo eta ongietorriak. Erratxalean. Kaixo. Bueno, eh izango zuen aita, kaso honetan Angela Aldana, 80garrena markadan ipar Eskola herrira iazenan la Torre intzela, eh? Baitare markada horretan gartzereratua izan zen. Koasan pizka bat, eh, bueno, kontestuan jartzera pizka bat zu, eh, aitanen, ba, bizitza. Beri da 80garrena markadan uh, bere herritik musikatik esegin zuen uh, ipar Eskola herrira eta hemen hemendik uh, ipar eskolerrian lapurdin bertan jelari uh, zen, eta hor atxilotua izan zen, uh, izan zen eta kartzelaratua, gero goxe, garri, goxe eta igarri greba batera eraman zuen eta konfinatua izan zenhau uh, uh, islan uh, beste kide batzuekin. Hortik uh, dordoniara eraman zuten eta handik uh, klandestinitatera pasa zen, Eta hori zen laro gehiarren amarka gero laro eta bostean uh, uh, ga, gu intzatani uh, sortu gineenean uh, ziburura bisitatxo bat egin zuelari kaitak, uh, garazi nire gure arribazarrena eta nire ama ikustera horra ba, txilotu zuten uh, garazirek imatera. Eta hortik goiti be, befrantziatik espulsatu zuten eta Ekuadorera deportatu. Ondotik hor uh, uh, Ekuadorrean poliziaren zaintzapean egon zen eta antorturatu egizan zen, Alfonso Echegarai ekibin batera. Eta ondotik ba hortik uh, Xanto Domingora, Gerot Panamara ere deportatu zuten. Eta azken uh, laro eta amargarren amarkadan, uh, Venezolara deportatu zuten. Eta igahau zituen bi.000 uh, mas arte, artezendu zen arte uh, guraita, heritasun uh, uh, gaitz, gaitz baten ondorioz uh, uh, an pasa zituen azken hogeita uh, uh, hogeita sei urteak. Mm. Lehen hamar urteak uh, eraman zituen uh, nahiko bizi normala egiten, esan nahi dutu bazuen lan uh, lan bat uh, irama, bazuen txalupan gintzan, eta um, aldiz uh, azken amasei urtetan uh, klandestinitatean okay. uh, zegoen, zeren bazuen zuen uh, estradiizio eskairak bat zituen. Uh, bi estradiizio estra... eskairak Eskaera zituen, eta orduan uh, bizizen uh, beste izen batekina, uh, irregulartasun handi batekin, uh, zin lan egina, Eta uh, egoera zail batzotan, nun ere, bizi zen, herri batzotan, erdi uh, fean, bakarrik ere bai. Ez zegoen beste uh, kideekin uh, segurtasunarengatik uh, segurtasun eta eta bepoliziak zituelako giberetik. Horrek uh, uh, ere eragina okanduen naide gure gain, uh, familiaren handia, eh uh, mo galagu eh uh, aitztabiok uh, ditugu baina bo, aski zailak baina azken 20 uh, azken 10 urteak izan direnak aski zailak errango ginuken paperik papedik bifan iklanestintada misisen oso zaila izan zen zenta eh bo bidaiak ezin izan ditugu egin 10 urtaz gutxura uh, eta igin izan ditugunan ere oso oso izan izandira egita erra nahi du eh normalean bidaiak eh egorare normalean e bizizenean egiteni noen eh egazkin zuzena Joan tatorri, eh Paris Venezuela e, Caracas hor pasabar ginen beste herri batzuetatik kriston e, bidaiak zen 34 eguneko bidaiak ziren oso kontikatoa da gara hori gurentzatzen. Zeitz horretan esango dugu, bueno, ikuste zeinak erbesteratuen zeberalabak liburuan, bueno, e, ba, zuen testigantzak gantzak, zuen lekukotasunak ere bai e, jasotzen direla, e, ba, beste, e, ba, erbesteratuen zeberalabain lekukotasunekin batera. E, Lehenik eta bain, bueno, e, horretaz baita ere e, mintzatzen, nola goratzen duzute bueno, ahurtzaroa edo nerabatzaroa? Be, ahurtzaroa esango nuke... Be sortu garen momentutik uh, etxean ezugula itarikukan. Uh, beraz, uh, aita gabe etxean bizitzea, ba, seme alaba bat, bat zuen zaz, ba, figura baten falta da ez. Eta, beraz, ohartzen zira hori txikitatik, uh, gero, ba, uh, bisitak egiten gintuen urtero, uh, iruila betez joaten ginen uh, aita zegoen tokira, beraz, horrek esan nahi du Uh, iru hilabete horrek esan nahi du beh, esk, ikastolatik uh, uh, joan barzira ba, galdu, galtzeitu zu hilabete bat edo ikastola. Gero da espikanzenak ere eman beharra uh, zure uh, beh, lagunei edo zure erakaslei. Eta horrek uh, bala, piskat, uh, batzutan gezurrak esan beharra ere uh, uh, aita besteko edo egoera egura babesteko, ez? berdin, zure soil kasuan, bai, egia da, bai, egia da bai, etxean ez dugula aitaren presentzia, una istama korren horren horren errura bete izan eta aldi berean, eh, eh, tiki ez uzu falta sentitu ere senta azkenan zure normaltasunan sartzen da hamar, e, hamaika, hamaika orter arte normaltasuna sartzen da, sartzu, bon, nik aita badut baina aita ga egunerokoan ez dut, eta momentu arte ez dut beharra sentzen zen ze hamak biak betetzen ditu, eta e, normaltasun hori sartzen e, den momentuan ere, e, gero ador lehentzian jaldatzen da, zen da, bon, e, bon zure hasten ziragauzak ulertzen, eta eta ora astena bestengaia mendu bat politikoa dena ere bakoitzarena eta bada hori ere normaltasunuri itsusia da itsori gure gure gausan baina eta errealitate bat da errealitate bat da eta eroia da e, urtebetetxeak olentzeroak olako garai, garai markatuetan e, bon, bai dei bat ukatzen ginuena e, baina bon, hortan hortan gelitzen zen jadan bai Bueno, lagunekin, e, bueno, pentsatzea baitare, batzutan egoera sortzen zirela ba, bat, e, eta historiak kontatu behar izatea zote gezurraren elementua, edo historia bat azmatzearen elementua, aitari buruz bueno, ba, itsegiterako orduan orrako kasuak baitare bizi izan dituzote zuek. Baina, ja, dibidaz lagunai esatengin galdetzen zutelari ba suraita nun dago eta begaldezu ez aterantzutenuen ba Venezuela eta Venezuela zegaitik dago Venezuela ta uh, uh, bat ba batzutan uh, esamar zinen ba zakit uh, uh, or sinuen esango erez uh, uh, politikoki uh, uh, zakit uh, burukarmatuaren kide dela edo er, gerai hortan erez txikia zilerarik ba ez dakizu nola dirasi baina Uh, kunatsingi mituen uh, historia batzuk bai. uh, gero ez zitutola beresiki datuak baina bai ba gero ez ez utuste de la historia kontatza baiziketa da, bai da urte hoietan txikia zarenan ez duzu kontzientziarik zertan bakizu aitan dela em ambambii vale, da eta uh, jada eta eta hamak inoiz ez ezu ez inoz ez gordetu zer den istorioa eta beti bukan, fe, gure familian historia betik egon da hamain gainean etxean, baina da ust urte kontua sei zazpi zortzi urtetan bai bozura eta venezolan da eta ara. Gero em, historia bat kontatzaren hori erratzen duzuna uste da klandestiniitattan sartu denean, E, e, ba, ja Nuen jazgin egin gehoioaten, e, ordan jendak bai galetzen izu eta zoazte eta zakitzer, eta hor bai arzten da ez, ez historia kontatza, baina jendea e, ba, barduzu kontatu eta ez kontatu. Ordan da, pixkat, e, momentu hori izan da, hola. Mm. Mm -hmm. 1916 urtean sendu zen eh, basuen aita atzerrian sendu zen eh, etxeberean el carrekin inuiz bizi izan ez pasereter eh oso presente izan duzue beti etxean etxean eh, bueno no eh, lortu duzue hori ez da amari esker amari en figurari esker ah, arai gustiz gustiz, gustiz uh, amari esker mai uh, mai bai amari esker uh, Egunerokoan, egun e, eta erraten duen bezala, e, gure etxeko historia e, inoiz ez gordetu, e, eta hori uste, <coughs> oso importanta dela ez egordetzea, zer gaitik handagoen, eta ama ere iezlaria zen, orduan berak ere bere bizia eta bere militantzia zuen, eta orduan ez gordetzearen horrek ere maten du, e, aita presentezela, eta hor zela, e, nahiz ez horregoan horzela e gutunak idazten ginen hainitz garaiena itarekin e amagvitalcinsky onargaskiak astedo deitzen zuen en fem meme zenean ere erraten zuen kasu zaita jakite malu ordan benetan hor zen e, eta gero gure familian e, ba, aitaren anaiareba aitaren anaiarebak amaren anaiarebak oso, oso elkartuak gira Eta orduan, e, naiz ez, e, azkenan, familia baten e, borruka bat da, eramanduguna. Bai, eta esango nuke, e, amak digula ezi eta hazi. E, naiz da, bo, horregon, baina bai. Guko aita ikusten ginoen urtean uh, behin, iru hilabetez. Beraz, ez ginoen aita ezagutzen, eraz... Ez. Ez goen, ez gedugu harreman hori ukan, amarekin dugun bezalakoa. Eta hori, piskat, uh, gogorra iten du, bereziki, uh, nera bezaroan, nun, uh, uh, barrituzun gauzak uh, adierazi, edo, nahi ituzu erantzun batzuk, eta dituzula uh, beraz, hor... Bai, eta gero, gero errealitateak oso ez berriak ziren, uh, bera zen... Bo, e, venezuelan, enfen, hozak e, itan imaginatzen zareten, baina da, e, irugarre mundua da, eta agiazko irugarre mundua da, nun jendeak deak, kriston pobreziarekin biziren, hor duan gu kesaten inietuen gauza batzuk hemengoak eraten zuen, ez da posibil eta kriston ez sortzen ziren hor, hor duan, e, realitateo ezberdin horiek bizi zituenak berak, eta gu bizintuenak ere, ba, momentzulatutan... E, Hori ikusten duzu azkenan ez gai ez gintuela ezagutzen eta ez zekela zerbitzitzen ginoen guk. Eta bon, batzutan e, frustragarria izaten zen ere. Mm -hmm. bai. Baina beti e, azpimaratu nahi dut alarez e, nahiko negatibo gehiatuko bai. da. E, bere maitasuna eta beti eman digula ta ori, bai. ola, eta hori aita baten maitasuna okan dugula. Mm -hmm. Nahitaz hori el baten begiradararekin atzera, eh, ahurtzarora mm. eh bideiatzen baldin edo nerasarora eh pideitzen baldin baduzue eh no lo luertzen dozuek gertaturikoa. Hau da, nola uste duzue eregin dezuela egoera hau, es, ba pertsona bezala. Be Sailada gadir horien. da gadi senta <laughs> Uh, Egea da, errealitateak egin gaitu gaur garena, hori siur, eh, bai pertsona bezala, uh, nerek asuan aski uh, sensiblea nahiz, uh, sensiblea uh, oso uh, uh, ez lotxatia, baina bazterrekoa nahiz, uh, bara, eragiten du zure pertsonaren gantzen, eta, bon, azkenean, uh, E, bizizan duzunak ere e, erakutsi dizu barruzura momentutan isilikegon eta, eta horrek eragiten du. Gero e, bestu naz, era, era, eragindu ere bai e, gaur gire militanteak, biak e, gure segitu dugu hildo berdinean e, eta horrek ere kriston balorak ekarri ezkigu haitak eta hamak biak. E, mm -hmm. Zure kasuan Bai, esango nuke uh, aita eta bai amaren gandik uh, ukan dugun uh, eziketan, uh, be, uh, irri, uh, eta erakutsi dugu, be errimotasun uh, hori ukaiten zorroztasun bat, uh, uh, militantziarena no. ere, zegero uh, gu ere militante izan, izan dakoa gira, beraz eta... Hori ere, gure asoen gandik eldu, den, uh, eldu, den, uh, eldu da? Xenit, uh... Bai, eta adibidez bon, gure ezpak bon, e, bon, e, bere kasua, ere bai guztiz, e, bon, gu militatean izan gira, garazi ere bai izan da, eta da, eta gira, oraindik indik nuke, e, eta berak ere, berre gauza, berak xartu, baloretan sartu da, irmontasuna, zuzentasuna, E, aitata ama illa oso zuzenak direla erratzuntena egiten dutela e, bere hoien militantzean ere oso zuzenak izan dira eta guraizpak ere bir bil bile jarraitu du kartzela egin du berak ere ordanbo eh zanai balore hoiek e, etxean e, bai hoiek erakutsi diguten baloreak dira bai, bai. Mm. azken galdera bat e, Miren Azkarate badiolak e, bueno, liburuaren egileak edo e, bueno, ikustezina eh, liburua Kaleratu izanak ba, nola, e, ez dakit, e, liburu hau, eh? nola eragindu zuengan, eh? jakin, jakin nahiko genuke, zuen ustez baitaren ere, eh? ba, iritzi publikoan izan izanen duela uste duzue, eta bukatzeko baita, bueno, Euskal Herrian, eta Mondo Txiki, bueno, Euskal Herrian, Euskal Mundua txikia dela kontuan harturik, zuen ustez eragina izango du. Nik esango nuke... Uh modu bat izan dela niretzat, bereziki uh, zama bat, zama bat nuena hor tripa barruan kentzea. Uh, uh, zati bate eh? gero ez dena, baina oraindik hor dira beste batzuk. Baina izan da, berdin, uh, mirien esker hor, uh, bere proiektuari esker uh, eta konfiantza hori baiginuen berarekin, uh, zeren askatu zira ere uh, intimitateak, sentimenduak uh, kontatzen dituzu, eta Hori uh, berari esker ere lortu dut uh, bara, askatzea, eta gero be, eragina iritzi iritsi publikoanneruzz urteainitzez uh, bazter batera utzia izan den uh, gai bat izan da hor deportazioa. eta, eta bereziki uh, deportazioa eta horrek dakarren guzzia, eh, uh, Uh, seme alabak, hamen uh, uh, rola, uh, deportatu uh, eta ieselari eran ere, baina, uh, izan duen, hori uh, piskat plazaratze izan da, horren uh, proiektuaren uh, gibelan izan dena, hori izan da. Eta gero entzunak izatea, hori korki, zerren, uh, hola. Bai, bainiko haitzekin uh, uh, adose, eh? jada uh, ariketa ezer, ezan izan, uh, Uh, etxean Etiane uh, inguruan uh, biltzarena eta hitzegita ona da. Nai ez <coughs> itz, izan dugune gai onibrus baina hor bon, uh, benetako intimitatan sartza da. Iada Mirenek Kriston Kristorana uh, egin du oso liburu politatera du uh, eta ed, atera duen uh, liburuan dira dalagin bate eh, badia errealitate oso ezberdinak eta um, iritzipulikoan bai ba, deia entzuna izatearena eh uh, E, bai eta, eta, e, eta realitate bat egon dela e, eta dagoela gaur egunean ez e, dugun zibarr oraindik ba dela ieslariak eta deportatuak oraindik barriatuak e, munduan eta uste dut e, uste dut behar ba dela ari bat eta etaean e, pizkatzi e, ateratzen argitara gai hau zenta iduritzen zaio importantea dela Uh, zen militantak izan direlako ere guzti guztioiek, direlako gaur egun eta eta badelako su, uh, sufrimendu bat egondelako horren inguruan ere bai eta burtoto ba, ba, hori importanta dela eta getuko uh, guk kondatu duguna beste jeslari uh, eta deportatu en, semea so. laba initzek uh, bizi izan dutela eta guk, guk badakigu zeren bizi, badaki, bizi izan dugu oiekin han bertan Uh, gure aitak uh, edo amak ziren uh, han uh, deportatu uh, deportatu tokietan bai. gure az uh, gustaz, horiek uh, ere izlatuko dira gurek ondak eta agian, bentsatzun bai. <laughs> <laughs> hori, bai hori da iguste zeinak erbesteratu enzeme alabak liburua ariburuz intzatu gara, aitz eta intza aldana eskermila benetan bakorean izategatik, mi eskertzuri esker zuri.